Ons gaan vanochtend inderdaad so'n bietje praat oor Godse wil nie ontdek ek dit, is wil een raaisel en dat is ons kruflesing vanochtend um, Tweegebeeld is vir Salm 53 en ook Romeine 12. Ons gaan dit vir skern vertoon maar as jy dit sel wil naasgaan, as dit welkom in 53 en Romeine 12. As ons gebed voorkom ons uit die Heerse woord lees, gaan ons samsint. Ek lied 442 um, Gees van God wat in my woon, breek die woord van my. Gees van God wat in my woord, kom in heilig my. Troos my, sterk my. En dan vooral, leer my, luid my. Gees van God, kom heilig my. Breed blieb vokt soðn ma filt demonstram van God vrou. En dan Romeine 12 en nou doen ek een roep op jyre broems op grond van die groot opferming van God gee jyre sel van God as lewende en heilige offers wat vir hom aanheerlik is. Dit is die weesendheid van die godsdienst wat jyre moet oefen. Jyre moet nie die zonde gewijld gelijk word nie maar laat God jyre veranderd die in julle reente te vernieuwe dan die belangrijke sennie dan sal julle ook kan onderscheid wat die wil van God is wat vir goed en aanheemde en volmaak is ons lees die twee gedeeld is op elkaar saam ek wonder sommer of julle al wel op die vraag of God Godse wil in de huisel is. Ken ons Godse wil? Is Godse wil aan ons bekend? As ons as kerkmense over Godse wil praat, dan klink dit baie keer vir my asof ons In, in raaisel-achtighede praat oor Godse wil. Ons maak Godse wil baie keer onherkenbaar, onverstaanbaar en baie keer ook ondoenbaar. Ek het toch gewonderd, vir hoeveel van ons dat vanochtend hier sit, is Godse wil eindig net een theoretische ding? ek weet God het te wil maar dit is eindelijk maar net een theoretische ding waar ek kan spekuleer en kan praat, want dit is aaiselachtig, dit weet precies wat dit is nie, so ek dink so'n beetje daarover en dan gaan ek weer aan bedere en is ons baie keer lief om my baie vroeg om kerk taal van mekaar te sê, oe my God het een wonderlijke plan vir my leven en dan is ons reaksie om te sê, maar ek moet om hierdie hemelse plan wat God vir my leven heet te ontdek voordat ek my laatste as op want dink nie, hoe onvergenoeg gaan ek wees as ek by my sterfbeet kom en ek het nog nie Godse wil vir my leven ontdek nou, jy moet nou maar jou honderdom hierin voeg. as jy honderdom 50 of 60 of 70 of 80 nog nie Godse wil vir jou leven ontdek het nie, dan wil ek amper waag om te sê, is die kans baie klein dat jy dit gaan ontdek voordat jy jou laaste as in my plaas. Ek denk nie, ons is vol een stel, om as Godse kinders Dink maar, maar op het theoretische vlak God het een plan vir my leven en ek, ek hoop om ergens achter te kom wat hierdie plan is um, ek, ek hoop om te ontdek wat God's plan is te van my werk wat ek moet doen um, moet wie moet trouw waar moet gaan woord een dag hoe ek my leven moet weerbring hoe ek moet ontspan hoe ek moet my geld moet omgaan, moet my gesin sy hemel inrug dit is hier net een diuretise plan wat God vir my heer heen ek is in die agroefal nie heel daarvan dat die hemelse plan maak kom ons noem op die hemelse architect 7 biljoen plan heet specifieke plan heet, voor al 7 miljoen mense wat in die stade op die aarde leef. En dat God van ons verwacht om die plan te ontdek en dit eventueel in my leven te implementeren. Ek is nie zeker daarvan, dat God 7 miljoen blind drukplanne het en vir ons wacht om dit te ontdek en daarby in te vond. God het net een wil as ons in die bybel lees dan dan praat die bybel die Godse wil in enkelvoud God het net een wil van die keraal het die mitte gesê het as ons dan 7 miljoen min of meer winger mens op die aarde is dan het God net een wil vir hy die sê wil jou mense op die aarde. Godse wil geld vir hulle wat voor ons geleefd en dood is, daar is wil geld vir ons wat nou nog lewe, en daar is wil van God, sal ook geld vir ons wat nou geboere gaan word, en na ons vol. My tuk het Godse wil, en naam, en daai naam van Godse wil is Jezus Godse wil het een naam en daai naam is Jezus hy is die een wat gekom het om Godse wil hier op die aarde te kom uitleef om in gehoorsamheid aan Godse wil tot op die letter Godse wil te gehoorsam Kan ek maar amper weer in kerk getaal sê Jesus het Godse wil kom binnen gaan In Jesus' mens wees, in sy lief, in sy dink, in sy praat, in sy geel Het Jesus Godse wil om wees, kom leef, kom bekendmaak aan ons daarom is Godse wil eindelijk nie somme gewandeld soos wat ons het vol maak nie Godse wil is eindelijk nie een raaisel nie Godse wil is eindelijk maar dat ons soos Jesus sal wees al elke dag soos hy sê Jesus sal, sal heef sal dim sal praat, sal doen Ivers het ons geleer, weet u precies waar nie om Godse wil amper half in, in probleemvraag te geet ons vraag dikkels, is alles voor ek bepaal ons vraag dikkels jy, maar wat sê my hoek u graag heem te doen ons vraag is, ons hier en ek En nou nie na die spesifieke mense verwees nie maar is die nou rooie akskenties gekryd en raak nie verlief dan wonder een wie moet het hier na of een mens wonder, is daar een doel met alles en dan verklaar ons hier die, die probleem vraag wat ons op die tafel gesit het met die, met die volgende opbergens, ons sê ach jy verstaan nie nou nie, jy gaan het nou nie weet en een dag sal jy verstaan of die, die gauwe ouwe um, jy moet maar net beristig en dat aan die einde van die dag alles te doen in die eeuwheid of die klassieke verskoning wat ons baie keer aanvoer om te sê, maar ons is die gehoek om te verstaan nie, ons moet soos kleinkinder iets doen, eenvallig net groewe en daar is al een paar standaard maniere waar mense probeer een te kry op hierdie reisels dis dan gaan ons naar die bybel grijp en begin soek na antwoord en gaan ons baie kies ons volgte werd dat ons die bybel aan ootval op een plek en die tekst raad lees en dan van self sê maar wat is die antwoord op hierdie reisels wat ek het oor met wie moet ek trom? wat die beroep moet ek volg waar moet ek gaan en waar ek gebruik ons in die woord intermanent om, om ons eie plannen ons eie wensen en ons eie begeertes te gevaardig nog ander van ons soek op die maarens jy het om aan my droom of, of of wees iets in my gedachte wereld, of my verbeeldingswereld vir my wat nie wil is. Of het hy ander soek na teken soos Gideon. Hier het ons op my met een specifieke ding weis wat sy richting ek moet gaan, wat sy wil vir my deel is. Ek lees daardag die verhaal nie van iemand wat die oorskrywe dit is een mysie wat gesoek na teken is om Godse wil verhaal hierin te ontdek en spesifiek rondom haar beroep sy proef om van beroep te veranderen en toe stap sy intertoria sy straat in en dan val een dag een perslikke op haar kop en toe sy, God wil hee, ek moet van beroep veranderen die ouwe dit geskryb het, sê hy hou sy hart vast dat die goede God van hemel en aarde kan spreeklik gehou word vir iemand sy roeskees het net omdat die peisbloemiekie op haar kop gevang dit is baie keer met God sy wil omga die soekeer is en ek dink die die Bijbel is een boek wat raaselachtig oor Godse wil praat die bybel is definitief ook een vraag en antwoordboek dit is die boek waar, waar het ons kan gaan om te klomp vra vooral moderne vragen die die bybel moet wende vir ons een directe antwoord geef op, op eigenheidse vandagse vragen bybel is eigen verhoudingsprobleem is een boek wat, wat nie wetenskapelijk praat oor, oor antwoorde geef die vraag wat ek het nie maar is een boek wat praat oor, oor familietaal of in familietaal praat en familietaal is anders as huisels en vraagstuk dis die taal van een liefdevolle vader wat vir sy kinders wat in Jesus groe wil sê wat op sy hart is wat sy diepste begeerte is soos wat die aardse pa wil hee sy kind moet om liefde hee soos die familie taal in die boek waarin God vir ons kom sê dat ons moet liefde hee en die liefde vir God vat grond in verhoudings want ons is verhoudingsmense ons staan elke dag om verhoudingsmoek met die klomp mens en dinge waar staan met Jesus en om met hom elke dag rekening te hou in my handel en wandel dit gaan nie oor een paar krisissituaties wat nou opduik of speciale gebetenis in my leven en nou moet ek skienlik Godse wil soeken nou moet ek skienlik vraag wat is Godse plan vir my leven nou toekom hoef me aan een godlike kopie nie, ek is in die moeilijkheid, ek is voor een kruispad, en nou raadwege God, wat ek is in die moeilijkheid. God is in die aangevangie in die mense adviseer, wat in sikker ty, gauw gauw vir ons, een paar voorsteller gaan maak, oor wat ek en jy moet kies. Godse wil is het nie, waar is Dis om elke dag met hom rekening te hou. Dis soos hulle in Engels sê 24/7, 24 uur 24, van die dag, 7 dae 'n week om saam God die pad te stap en elke dag met hom rekening te hou. Dis om elke dag met God te wandel, op reis te gaan. Dis nie sodat God se wil vervul gebeur nie, God se wil gebeur elke dag daarom moet ek so nawe aanheef dat ek weet wat op sy hart is. Die vraag na Godse wil verskyn dis nie op die horizon as die kerk voor die bad te staan kom, of die lievelik ongevendig is, en of die selfde gesklak verhoudings rechtverdigbaar is nie. Dis nie die dag van die Godse wil op die tafel kom. God Godse wil om elke moment van my lewe op die tafel. Of ek rekening al met God en dit wat ek dink en praat en doen. God voorsteer met sy wil ons af. God gee aan ons Jesus. Hy gee aan ons die kese wat sy wil ons moet oefvind. Hy gee die kese met wie ons moet trouw. Hy gee aan ons die kese hoe vindig ons wil rai. God doen die sikke kese wat ons af nie. Hy het sy wil ons bekend gemaakt in die sin dat ons soos Jesus moet wees. Die kese van my en jou is hoe gaan ons soos Jesus wees in die kese wat ons doen. Hoe gaan ek Jesus verheerlik in die manier waar ek achter my stier in die en rai ons nationale paie in die dorp? Hoe gaan ek God verheerlik in die groei? Hoe gaan ek God verheerlik daar waar ek gekies het om af te te heer? Hoe gaan ek God verheerlik in die liefde waar ek een man of vrou gekies het? Hoe gaan ek God heerlijk as ek ek kies wat sy even program kyk het en wanne sy kom af natuurlijk moet ons bid oor Godse wil dit is die ander kant van die mind en daar nou word ons oor ander stadion gesê als maar vir die doel van van ochend moet ons weet Godse wil word in ons gewys in die persoon van Jesus en as ons Godse wil wil doen dan moet ons soos Jesus wees ook in die keestes wat ons elke dag uit omvind en waarvoor ons verantwoordelijkheid ontvat hulle vertel ons die story van die tannie by die gevaarlike draai die wiel van haar mootertie vir die Heere gegeet en vir hom gesê Heere besteed nie verder en toe sê die okar het nie rold en vraag die mense van wat het gebeur en toe sy, sy, sy weet nie wat in daar die stadie met die, die Heere besteed as ons besluit te maak moet ons verantwoordelijkheid daarvoor vaat en moet ons in die keeses wat ons elke dag uitoefen poog om soos Jesus te wees om om te verheerde kon afsluit, hulle vertel van die Griekse filosoof Diogenes wat beroep was, omdat hy in die tijd een lamp gehad het wat hy in die brand gesteek het, en waar hy die straat van Athene geloop het op soek na een mens wat eerlijk is na een mens wat die waarheid praat die waarheid heeft die legende sê, dat die naam dood is. Voor hulle so persoon in die arena kon kry. En nagerigte, was hy die stigter van die siniese beweging wat in die 15 eeu voor Christus tot stand gekom het. Ek dink ons almal het hierdie sorg en nou wat is die waarheid? Ons het hierdie sorg na na Here wys vir ons. Ons soek die waarheid. Daar is een vers in Johannes 1 vers in die genootjeskern verskyn. Waar Johannes skryf aan sê, die woord het mens gehoord en onder ons kom woord. Ons het sy herenigheid gesien, die herenigheid wat hy as die enigste sien van die vader het vol genade en waarde. Die woord het mens gehoord. Ons volg die woord, ja, maar hierdie woord het gestande gekryd in Jesus' leven. En ons volg vir Jesus, hy wat vol genade en waarde is. As ek wil weet wat Godse wil is, wat die waarheid is, dan heet dit opgesluit in die persoon, in Jesus. En dis ons begreepte as gehoor om soos Jesus te wees. As ons, as disciples van Jesus, in sy voetspore loom, dan sal ons ook, in daai proces, Godse bond, ons vader, vrede houd, laat glindig omdat ons sy vol getrun maak op. In die woorde van die ogenis da is enkel die een eerlijke mens wat by die aarde geloof het. Daar heb jy na wie die ogenis gesoek en dis Jezus. Dis hy wat Godse woorde is is mens geworden word, vlees geworden word. Hy is die licht, wat ook die duisternis van ons wanhoop en raaselachtigheid en onzekerheid kom vir licht. Ek wil jou uitdagen oogend. As ons wonder op wat Godse wil vir ons leven is, om het dan terug te gaan na die woord, met die studie te maak van wie Jesus is en in sy voetspore te werk dan sal ons verhoorzaam die van ons vader doen Dien na nou van ochtend is van my net um, iets wat op my hart was na die weers die zonode sit in ons het so'n tyd met die gemeentegedieningscommissie vergadering gepraat ons gaan volgende kwartaal een toewistingsgemeente aanbied waar ons een biedie van mekaar gaan om hierdie Bijbel te lees en te proberen verstaan. Ek dink dis die dis die dis die punt waarop alle ethische vraag en, en, en kwesties wat ons in ons moderne tijd het die Bijbel hoe verstaan ons die Bijbel en hoe pas ons dit op ons lewe toe ons wat in dood so ons sal vang in een kwartale geleentheid reel Bebysmaaktafel en ek ons sal dan vir julle bewusmaaktafel en wismaaktafel waar ons bykie vir paar daal by mekaar om te praat oor hoe lees ons hierdie boek en verstaan ons wat ons lees en hoe pas ons dit u in ons leeg so dat ons in die eind kan kom Godse vul vir ons leeg een van die soelas van die reformatie, die vijf solas ten, sola gratia, sola fidei, is onder andere, solas virtuona, die woord alleen. God Godse handleiding vir ons lewe. Dis verstommend, hoe ons dit was, as ons iets gekoop het, en nie weet hoe die ding wer, vir al die lieverwetsen, wasksjene, en cell en al die groepers, die handleiding moet uithaald, en die vratomloosheid, want ons krijg die ding nie uitgevierd nie ons raadpleeg die handkleiding hierdie is Godse handkleiding ook vir ons in om sy wil vir ons te wees so dat scriptura Godse woord alleen om ons ja, ek skies, ek moet dit net gaan sê, as ons ons saam bid, ons gebedstheid, dan, uh, het daar in die fout gekom, uh, ek het nie die die weeknies ontvang nie, ek het Marinda gesien, die internetkomne was dit nie afgewees, so het die e-post, het die week nie, na jou toe weergegaan nie, na baie toe nie, so die goedkies is dan nie op die scher, nie, maar ek gaan het lees, wat hier op ons weer nie staan, waar ons verochtend gaan bid, Die gemeenskap van Bollywil, weet julle, is geraak door die tragische gebeurtenis wat daar plaatsgevind het. Ons was maandag, bij die sinwille sitting, als vergadering, ongelooflik diep geraak door dit wat gebeur um, het. Dit is die gemeente waar Al-Nemies pa vir die kant is, um, en ek weet, hy is in die haas weg om die gemeenskap van Bollywil te gaan omsteen. Kom ons breng vir die gemeenskap, wat stik in die is. Um, nie net vandag nie, maar as jy dagplaae oop maak, is daar amper 'n uh, daagliks van plaas van valle en glasbreek. Kom ons bid asseblief. Um vir die Here vir ons boere. Um, maar ook vir ander mense wat beloop gestel is aan die landstaat uh, en en al die dinge wat ons beleef ons land. Kom ons bid vir die niet gekoze moderatie van die wetschapelandsense noden. Ons bid vir inzicht en wijsheid van die leraf. Um, daar word ook voorbidding gevraag vir die deeloffer van ochtend vir gemeenteverdiening wat juist vir gemeentes help, wat onder andere die oorlijke tijde gaan en uh, sikkel om die mask te kom, om die geld ook word Um, om sy koninkrijk te bereik, dan ook vir die nieuwe kabinet, so dat die president persoon in om te getuid en die, die rechte waarde sal benoem om lang na en voorspoed te leid, en dan ook die laatste een, volharding in die geloof, vir een klein groepie christen in Somalië, um, het een bevolking van 9,8 miljoen, is daar slechts een paar honderd christenen. En dan sê ons ook, en uh, dankie vir hulle wat goeie gesondheid kan geniet. Laat ons dit koester en die Here daar vir wees en ook die voorreg van medegelowiges my wat aan mekaar kan sien, die mekaar se laste kan Daar is altyd goed met eer wat ook op u hart het waarvan u wil bid. Kom ons gee vir 'n paar oomblikke stilte sodat ons dit kan bid al so vasthoud aan die belofte in die woord dat die oor nie te doof is om ons te breng en dat die arm nie te kort is om te halen Heer, ja, ons harte is geraak door dit wat ons gehoor het in Bollyville ander plek in ons land. Ons harte is geraak as ons lees, hoe dat moedeloos is en van dat het laatste pad geen woord kaap. Die droogte ook lief in ons. Heren, oor ons sigt, voor ons klaag as ons ons nooit voor die kom hee. Ook vir ons landse saak hier. En vir dit wat die week by die zonnoerde sitting gebeur het. En vir die christen in Somali hier wat zwaar krijg, die verre die myndere is. Heren, ons bid vir dit. En ons bid dat die koninkrijk sal kom hier. En dat ons die hede werke sal wees aan die komst van die Koninkryk. Heere, ons kan ook met ons gebede verskild maak in Somali en in Bonneville en op baie andere plek in ons land, in die oorka waar in die sal is ons self nie daar nie. Heere, want gees en onmachtig nie luister na ons gebede. Ons het so vir om voordankbaar te wees ons eer die daarvoor. En hy help ons om na die dag die wil te soek om ons self af te vragen Hoe kan ek soos Jesus wees in my lieveling? Hoe kan ek soos Jesus wees in ons familie verhoudings? Hoe kan ek soos Jesus wees in die straat waar blij of in die dorp waar woon, of in die gemeente waar in skapel hoe kan ek soos Jesus wees as die petel in die van die vinkel is of by vriende keer help ons om soos Jesus te wees Amen ons gaan afsluit op die 5, 2, 8. Leer my die vultje, die doel met my, die bakker, die my die vluit, vorm my en maak my volgens die vult, op die vertrouw ek, neerder gestil. Maar die eerste heelkie, leer my die vult, um, eindelijk is dit een gebed van ons, nie hoef, is die Heere, leer my die bult, ons weet wat sy vult is. Sy vult is Jesus, om soos hy te wees. Help ons, om die daad, soos Jesus, Al drie versies in de vijfde wereld.